17. fejezet Egész nap evezünk, és a rákövetkező éjszaka is, a csillagok szelítvénye alatt. Völgyek maradnak el mögöttünk, és helyettük mindig újjak támadnak. Új füstkígyókkal erdő a mélyükön, új aggodalmakkal. Alkonyatkor két csónak ered utánunk a partsűrűjéből, de az éjszaka velünk van, nekünk segít, eltakar az üldözők elől. Csak húzd az evezőt, még bírod, még karodból az utolsó csepp erőt is ki nem gyalázza az ólommal mehezült lapát. Akkor kap föl a vademberek tökéját, merítsd a folyóba, és igyál, áll, hogy az enyhén poshattál langyosult víz. Hol van már a hegyvidék kristályos hűs folyója? Üres gyomrodban kocogva, a jó lakottság csalódását kelcse. A maradékot aztán öntsd izzadó fejedre, és húzd tovább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 A hajnal szürkesége földre lapítja a csillagfény mélyítette végteleneget. Jobbról elfogynak a dombok. Síkság terpeszkedik, ameddig a gyenge világosság látni engedi. Egy helyen megszakad az erdő Hatalmas torkolattal a nagy folyóhoz méltó folyam társ simul a mi folyón kullámai közé. A nagy folyó közepén is meglódít az új folyó áramlásának ereje, a szemközti partig sodor, és mikor jóval lejjebb végre újra sikerül a majd kétszeres szélességűre dagat víztömeg közepére vezetni a csónakot, Nogó hátrafordul. A rideg, szűkem, mért hajnali fényben lila a szája, szeme eltűnik a szemöldök ívek mélyöblében. Nogó meghal, ha még evezni kell. Igen, talán most már péelhetünk.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 Miközben kétoldalt a parti erdő sötét keretezi semmibe meredő tekintetem. Nem akarok semmit, még aludni sem, csak így feküdni, érezni, hogy testemet a csónakkal, a vízcseppek milliárdjaival együtt viszi tenyerén a nagy folyó. Keleten a síkság széle alól fehér, világító felhőcsíkokba fogódzva. Vörösen kapaszkodik elő a nap. A szürke erdő zöld lángot vett. Az ébredő madarak füstse kavarok fölötte az új kék égen. Itt az új reggel, az új nap. Az éjszaka feketeségét csak nogó bundája őrzi a csónak kormos fenekén, csapzottan. A halálos kimerültség felfel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 egy-két szárnyaseget nyilat is pottyantva csónakunk mögé. Ennek már négy napja, és azóta, ha láttunk is csónakokat, azok mindig a partisávban maradtak. Soha sem merészkedtek beljebb egy kilométernél a nagy folyó széles hátára. A napjárásából látom, hogy a folyó egyre jobban keletnek tér el, Hajnalunként az előttünk már tengernek tűnő víztükörből bukkan ki, a vert a ragyogását szorva a lágyan himbáló hullámokra. És minden reggel a távolság egy árnyalattal vastagabb párája oldja levegőbbé a parti erdőket. Mögöttük csak, mint déli csillag a messzi homokpuszták sárga butkáinak végtelenje. Milyen széles lehet? Nyolc, tíz, tizenkét kilométer, még több.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 a tenger kapuja előtt. Nem, már nem lehet messze a tenger. Tegnap, és ma reggel is, mikor a nap még csak félig állt ki a hullámokból, mikor a sugarak párhuzamosan szaladnak a víztükrével, egy-két másodpercig látni, sejteni lehetett a tiszta levegőben messze két oldalt, azt a végső pontot, ahol a parti erdőség sötétségja, már nem kíséri tovább a horizontot. Azután a pára bezárja a tekintetet a nappal szürkébe hajló látó határának szűkebb végtelennyébe. De láttam tegnap is. Ma is. És holnap is látni fogom. Hány napja is annak, hogy elindultunk az uhataktól? Nem tudom. Az első idők rettegő, lombok alatti bujkálása egyetlen hosszú nappá olvad össze. Nyolc vagy kilenc napja, hogy a csónakon vagyunk.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 hogy a tűzben tisztára égetett hegyes bambusz szilánkkal felszúrjam a látszólag vegyógyult sebet, és a kijömlő zöldes sárga gennyel fájdalma is csökkent. De nagyon aggaszt, hogy az a régi, első, nyilvertesebb a könyökén magától megnyílt, és abból is folyik a genny. A két seb között egész felső karja egyetlen, hatalmas gyulladt hústömeg a fájdalmasan duzzadt szőrét hullató bőr alatt. Lefogyott. Étvágya sincs. Én, aki annyit bosszankodtam falánkságán, most sírva könyörgöm belé a falatokat. Nem beszél. Nem érdeklődik. Csendben figyel befelé. Arra, ami ott csillog, láztoltompa a szemében. Újra meg újra kitisztítom sebeit, evéssel gyötröm, és még izzadva killódom az árbúc helyének kifúrásával, ma talán mégis elkészülök vele, Beszélek hozzá. Megpróbálom ferrázni hallgatásából, szavakkal, gondolatokkal lehántani róla a tompulcsák köpenyét, amibe a küzdelmet feladók. A halni készülők burkolják magukat. A hátra levő napok eseményei elől. Nézd, Nagó! Kifórom ezt a lyukat, azután belerakom ezt a hosszú bambuszt, és attól kezdve úgy hívjuk, hogy árbóc.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 Dehogy halsz meg, a vitorla elvisz bennünket a városhoz, és ott az én testvérei meggyógyítanak téged. Nem gyógyítanak meg. Te sem tudtál meggyógyítani. Álmomban krokodilanyát láttam. Rám nézett, kitátotta a száját. Nogó meghal. Nem halsz meg. Én nem engedem. A városban meggyógyulsz. Ne a városba menjünk. A vitorla vigyen bennünket Nogó népéhez. Ott akarok a bozót bújni. Ne lássa a szeme, hogy Nogó meghal. Gyerünk vissza. Nem tudunk visszamenni, Nogó. Nagyon, nagyon messze van. Hogy akarsz a vízesésem felmenni? Majd te segítesz. Gyerünk vissza. Nehéz vitatkozni az elmúlás sarkalt a honvágyjal. Hogyan is tudnám beláttatni vele, hogy akkor sem mehetnénk vissza a hordához, ha legyőzzük az első lehetetlenséget, a több ezer kilométeres távolságot. Azok az életben maradt harcosok, akik egész életükben viselni fogják a mi kezünk gyújtotta bozó szörnyű nyomait, soha nem felejtenek. És ha másképp is történik üldöztetésünk utolsó felvonása,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 de nogónak sem adták meg soha a jogosan megillető részt. Ezért, míg a horda zajos és eredménytelen vadászatokat rendezett a szárasságtól zörgő bozódban, és a sovány zsákmányon dühötten marakodtak, kréré és testőrsége csak vrúnak és pár kedvencének juttatott jobb falatokat, mi messze tőlük majmokra vadásztunk. A majom mindig sovány, hát még a szomjúság idején, ha kettőt-hármat sikerült nagy ügyel bajjal egy magányos fára terelnünk, az én feladatom volt, hogy utánuk másszak a legvékonyabb ágakig, amíg csak az én súlyom bírták el. Ott azután vagy rászánták magukat a 10-15 méteres halálugrásra, vagy letörtem alattuk a gajjat. A három lapos fejű a fa alatt várta a szerencsétleneket, akik az eséstől kábultan pár pillanatig nem voltak olyan gyorsak, mint egyébként. Minden ügyességük ellenére fél nap is beletelt, még elegendő vézna is testet bunkóztak le éjségünk elaltatására. De még mindig sokkal jobb volt, mint száz éhező, visító nyomorultal osztozkodni a kríri testőrsége által meghagyott csontokon. Azért is nagyon örültem a külön vadászatoknak, mert azt akartam, hogy megszokják a távol a hordától. A folyó alig volt két napi járásra, és partjám...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 hagyjuk el a hordát, Kéri igazságtalan zsarnokságát. Ezt a lökést azután, soha nem gondoltam volna, maga vrú adta, aki egészen váratlanul előbújt a bozótból. Vicsorogva körülcsámpázta az agyonvert majmokat, és ádáz, rosszindulatú pillantásokkal méregette a megdöbbentent topogó háromlapos fejűt. A voltam, csak az imént ráztam le az utolsó majmot, és egyelőre tanácsosabbnak láttam ott is maradni. Egyedül sem féltem már ugyan a magányos vrútól, de tudtam, annyira gyűlöl, hogy puszta látásom is feldühíti Leleplezésünk békés elsimítása pedig nagy tapintatot kívánt. Vró vigyorkása elárulta, ahogy jól tudja. Ha ide nem csalja az utolsó majom kétségbe esett rikácsolása, egy falat sem jut neki ebből a zsákmányból. A hordájé! csikorgott a foga között. Két majmot ösztövér melléhez szorított, és éppen a harmadik után nyúlt, mikor Bongi is lehajolt. Nem derült ki, féltében segíteni akart-e a retteget varázslónak, hogy engesztelje, vagy éhes gyomra ösztökélésére elég vakmerő volt szembefordulni Vró akaratával. Bongi lehajolt gyorsan hebehurgyán, és feje összekoccant a varázsló koponyájával. Vró hanyat bukott, és dütölt ajtékozva rikoltozni kezdett. – Halál! Halál! Meg akarjátok ölni a varázslót? Gyalázatot hoztatok a törvényre! – Magatoknak vadáztatok! Kréri agyonver benneteket! Több volt ez fenyegetésnél. A kiéhezett hordának nagyon is kapóra jött volna a főnök igazságosztó csapásait követő lakoma. Vró fektében visított, mintha már félig agyonvertük volna. Utólak ha meggondolom, kár volt nem megtenni. Ők hárman pedig a megdöbbenéstől kővédermetten álltak körülötte. A fa jól láttam, hogy hullámzik a bozót a ruhamba közeledő vadászok csörtetésétől. Fussunk! Csúsztam le a fáról, és Nogó azonnal a nyomonba szegődött. A másik kettő még tanácstalanul állt, mikor a bozótból előviharzó első lapos fejű, vérszomjasan forgatott bunkója meggyőzte őket, hogy nem kapnak időt a magyarázgatásra. Alkonyatig futottunk. Gondom volt rá, hogy a nagy folyó irányába. Akkor a horda abba hagyta az üldözést, hogy bevárja a lemaradt öregeket és asszonyokat. Mi nogóval a sötétben is tovább menekültünk volna, de a két fiatal rettegett az éjszakától. Remegve kuporogtak egy tüskebokor tövében. Tüzet nem gyűjthattunk, nehogy fölfedezzenek, és teljesen tanácstalanok voltak. Féltek a hordától, de féltek a horda nélkül is. Azután hajnalban, mikor víz után kutattunk a völgy fenekén, ahol a sűrűség zöldje árulkodott az életadó nedvesség jelenlétéről, a sötét lombok félhomályában, lele rálépett az óriás kígyóra. Nem, még Vró és Kriri él, még minden hordabeli el nem felejti a tűz emlékét, Nogó nem térhet vissza a népéhez. Megölnek, Nogó, ha visszamegyünk. Gondolj a varázslóra. Összeborzong Vrú említésére, vagy a láz gyötri. Idegenül mered a hullámokra. Sok! Sok víz! Sok víz! Nogó nem szereti. Fél tőle. Nogó a halat sem szereti. Vadmalacotenni tenni, az jó. Megkeressük a hordát. Vró öreg, hát ha meghalt. Vró nélkül, kréri is gyenge. hogy hogyha a varázsló elpusztult, a főnök nem tarthatta tovább kegyetlen zsarnok A hordát a varázslástól való rettegés még jobban elnyomta, mint kréri bunkója, és az erőszak ellen könnyebb lázadni, mint a szellemekkel szembeszállni. Mindegy. Lehetetlen az út visszafelé. Vró nem halt meg, hazudok folyékonyan. Álmomban láttam, a bozótban keresett bennünket. Nem mehetünk vissza, Nogó. Nogó gyűveli a sok-sok vizet, és nem akar többé halatenni. enni. Gyerünk vissza. Nem megyünk már sokáig a vizen. A folyónak vége, aztán kikötünk ott, ahol az én testvéreim élnek. Tudod, mi az a város? Mi az a ház?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 Nem tudom meggyőzni, addig vitatkozunk, még kifárad, elszenderül. Félálmában keze aggódva kaparja a csónak peremét. Kis, tapintható, megnyugtató szilárdság, a növekvő víz ellenséges végtelenjében. Csendesen dolgozom, és mire a nap mögöttünk a folyóra hajlik, elkészülök. Az árbót sudáran szökken a pislákolva feltűnő csillagok felé. Égnek mutató új, talán éppen most billen arra, ahol a sok ismeretlen csillag között a napragyog. Az én napom, az ember napja. Nem ez a másik, melynek búcsúzó fénye ott bújkál a sötétedő víztükre felett. Vajon látom-e még egyszer annak a fényét úgy, mint ezt itt? Pedig egyforma a két alkonyat. A két föld, a mindenség két egyforma porszeme. De én azon a másikon születtem. És ha eljön az időm, ott akarok meghalni is. Csak megtaláljam a vikinget. A többieket. A várost. Nem tudok aludni.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 a vitorla fekete de nevérszárnya billegve kúszik egyre fejjebb az árbóc oldalán. A szél halkan dudorászva szökik át a nátszállak között, de a vitorla mégis kimarkol annyi erőt súlytalan röptéből, hogy érzem, a csónak orra meg megbukva tolja szét a hullámokat maga előtt. A kitámasztó rudak végén a csónakkal párhuzamos fatörzs mélyebben nyomódik a vízbe. Vitorlázunk!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 Nem, most már nem győzhet le semmi sem. Mondom halkan magam elé, nehogy Nogót szem, mikor a hajnali fényben látom, hogy siklik csónakunk a parttal párhuzamosan, hogyan vés a víz tükrére lágyon elsimuló vébetűt, A folyó sodrán gyorsabb haladás jelét. A szemébe sütő nap felzavarja Nogót, nyöszörögve kérinni. Lázas. Lázos.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 Sűrű fala eltakarja a mögötte elterülő földet. Semmit nem enged látni belőle. Nem félek ilyen közel hajózni hozzá. A szél erősebb, mint tegnap volt. Nincs az az evezős csónak, ami utolérhetné vitorlásunkat. Nogó, rosszabbul van. Nem tud lelkesedni a vitorláért, a gyorsaságért. Kevesebbet vitatkozik, mint tegnap. Látom, fárasztja a beszéd. Zavarosak a gondolatai. Dagadt, tüzelő karját minden áron a vízbe lógatná, de mikor föléje hajol, elszédül, és majdhogy kibukik a csónakból. A két sebből makacsul szivárog a geny, De fájdalma már alig van. Kából Egy Egykedvűen hagyja, csináljak, amit akarok. Azután horgászok, sütök, és kezdődik a sajnos már elkerülhetetlen rimánkodás. Egyél, nogó! Érzed, milyen jó szaba van. Egyél, emmet kell. Nogó hatalmas, nogó bátorharcos. Nem lehet gyenge, mert nem eszik. Hiába minden könyörgés. Nem is felel. Szó nélkül ellöki a halat. Morog. Mintha soha nem hagyta volna el torkát értelmes hang. Vérere szemével gyűlölködve pislog rám.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 Vigyázz a kövekre, Gregor! Tüzet pattintasz belőle. Mit mondasz? A kövekre vigyázz! Krokodil nem szereti a köveket, amiből tűz jön. A kövek! A karom! A hangja érthetetlen mormogássá halkul, ujjai a csónak szélén kaparásznak. Elfog a kétségbeesés. Nagó – Nogó! – ordítok, rázom az egészséges vállát. – Nogó! Ne hajj meg! Ne hagyj egyedül! Te voltál a leghűségesebb társ, neked köszönhetem az életemet. Nem hallhatsz meg, Nogó! Akaratlanul földi nyelven kiabálok, de a sajátján sem hallanám már. Feje oldalra billen. Együtt mozog a csónakot ringató hullámokkal. A csuklójához kapok, ujjaim a bozontos szőr alatt az érlüktetését keresik. Gyenge, kihagyó lökések jelzik csak, hogy Nogó még nem érkezett meg krokodilanyához. Aznap már nem történik semmi. Tompa kábulcsák fészkel a koponyámban. Tegnap reggel óta nem aludtam, és most már nem is alhatok. Ki tudja meddig?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 Amennyire lassítja izmaim, gondolataim a kábulat, annyira felold az időhatalma alól. A percek, az órák elmosódnak. A víz, a zöld part folytonosságát csak az erősödő hullámverés ritmusa méri. Igen, erősödött, mert erősödött és fordult a szél. Azután alkonyatkor a nap már nem a folyó, hanem a parti fák fölé hajlik, és ebből tudom, hogy nem a szél fordult, a folyó tart még inkább délnek. Nem. Nem alhatok. Mikor az alkonyat végig lépdel a hullámokon, végig locsolom magam tetőtől talpig, a folyóból kimert langyos vízzel. Ezen az éjszakán ébren kell maradni. A szél vizes testem liba bőrösre csipdesi, fázom. Ez jó az alvás ellen.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 Széltől hajladozó lombok. Emberek. Ilyen messziről nem tudom eldönteni. Azután fényét elnyeli mögöttem a sötétség. A csillagok visszanyerik kék ragyogásukat. Milyen hosszú is voltak éppen egy éjszaka. Tíz-tizenkét órányi sötétség csupán. A múlt elsőjed. A jelen maga az örökké valóság. Soha nem láttam mást, mint a csillagos eget, mióta élek. Rángatja karom a nyugtalan vitorla kötele. Ringatnak a hullámok. Az éjszaka él. Akár egy nagy állat. Gyomrában sustarognak a hullámok. Lélegzete a szél. Végtelen, örökké való lény. Benne élek. Mozgásai megsűrűsödnek körülöttem. A víz mohon kapdos a csónak oldalához. Imbolyog a part. Már ismerem az éjszakát, nem félek tőle, mint mikor először borult rám ezen a bolygón. Megismertem, az előtt mit sem tudtam róla. Mi is tudhatott erről egy magam fajta ember. De már rég nem vagyok városi ember, civilizált ember, földi ember. Már régóta más lettem. Csak csökkenesen ragaszkodom ahhoz, ami elmerült. Mint ahogy elmerül most a part sötét vonala, a víz oldotta feketeségében. Mi az? Már ébren is végig mered gondolni, hogy ki vagy, mi volt voltak éppen. Nem lénával kell beszélgetni, hanem önmagaddal. Leülni és megtárgyalni a dolgokat. De ez is földi dolog. Hinni abban, hogy ha megtárgyalunk valamit, attól jobb lesz. Pedig valahol ez is igazság. Valóban jobb lesz, ha szembenézel magaddal. De most a parttal törődj, mert már akkor sem látszik, ha felállsz a csónakban. Az összetorlódó fekete hullámok cél nélkül nyargalásznak. Még azzal sem törődnek, hogy engedelmeskedjenek a szélnek. Előről, oldarról, mindenfelől támadnak. Sötét hátukat kiköpi magából az éjszakagyomra. gyomra.